Mach media baada ya kufanywa upekuzi nyumbani kwake alikutwa akiwa na vitu mbalimbali ambavyo ni kia wa mnyama hadhariwa kuwa nyati ngozi ya kenge kipande cha ngozi ya fisi pembe nane za wanyama mbalimbali wa porini ambao bado kufahamika shuka tano nyeusi za kaniki karatasi na kara tatu zenye maandishi kill them all kifaranga cha kuku kimoja kilichotumika kupigia ramli chonganishi mafungu mbalimbali ya mchanga mao wayo kuwa yametoka katika machimbo ya madini ambayo anayatumia kupinga ramli chonganishi. Mahojiano bado yanaendelea ili kubaini ikiwa mganga huyo anahusika na matukio hayo au la kama amehusika katika matukio mengine. Mac Media <mulikimia> Çačí, Lake Zone